«Ну і справи!» – похитав головою Ал. «Ця місіс Уелс, схоже, шмалюнула твого Масіні. Вони знайшли її сьогодні після обіду у готельному номері поруч із його трупом і, звичайно ж, зі знарядням вбивства. Я забрав у нього магнітофон, поїхав на роботу і прослухав всю плівку. Був дзвінок від Масіні». Збери речі і чекай мого дзвінка, мила. Мене відвідав той товстий сищик, що працює на Санфорда. Доведеться терміново переїжджати. Але як він тебе знайшов? Вигукнула Роуз. Зараз я так шкодую, що ми влізли у все це філе. Так шкодую. Розслабся, дитинко. Я сказав, що мені не потрібна спадщина і викинув його геть. Подзвоню тобі, щойно влаштуюся. Нічого не бійся, Роуз. Скоро ми розбагатіємо. Після цього був іще один дзвінок. Люба, я вже влаштувався на новому місці, – повідомив знайомий чоловічий голос. Кімната маленька, але чистенька. Я зараз у готелі Монро на Лонг-Айленді. Зараз друга сорок. «Краще автівку не бери. Ти можеш дістатися сюди!» Його слова обірвав звук пострілу. «Філ!» – закричала Роузвелс. «Філ! Що сталося?» У слухавці почулися короткі гудки. Я ще один раз уважно прослухав останню розмову. Тоді зателефонував Аллу Петерсу. І попросив дізнатися точний час смерті Стівена Масині. Після його дзвінка із повідомленням, попри третю годину ночі, я набрав номер телефону Вільяма Санфорда. Я маю негайно зустрітися з вами, сказав я. Напевно, ви вже знаєте, що Стівена Масині вбито. Мені телефонували з поліції. Вони знайшли у нього в гаманці мій лист. Я заїду за вами за півгодини. Чекайте мене на вулиці. Санфорд чекав мене на тротуарі в елегантному капелюсі, легкому плащі та рукавичках. Побачивши рукавички із дорогої свинячої шкіри, я злегка перевів дух. Він сів поруч зі мною, і поставив те питання, на яке я чекав. «Ви казали кому-небудь, що їдете зі мною зустрітися, містере Коламбія?» «Ні». Я рушив з місця. Мені не давало спокою тільки одне питання – «Коли ж він дістане пістолет?» Я повернув на брудну занедбану дорогу і зупинився. «Чому ми зупинилися, містере Коламбія?» – запитав Сенфорд. Він, як і раніше, тримав руки на колінах. «Ми маємо порозмовляти», – сказав я. «Отже, ви найняли мене, аби знайти зниклого спадкоємця. Я своє завдання виконав, але зараз пошуки перетворилися на вбивство». «Ви тому витягли мене з ліжка, Коламбія?» Я не маю жодного стосунку до цього вбивства. Його вбила місіс Уелс. Сенфорде. Вона його не вбивала. Я поставив у її телефон жучок. Плівка із записами її розмов по телефону лежить у мене на задньому сидінні. Можу прокрутити. експерт установив, що Масіні вбили близько третьої години дня. О другій сорок – вона розмовляла з ним по телефону зі свого будинку. Потім у слухавці почувся звук пострілу. Ця плівка забезпечує Роузвеллс залізне алібі. Ви дочекалися, поки вона приїде в готель Монро, попередньо вирубавши портьє і вбивши Масіні. Коли вона увійшла, ви вдарили її по голові, підкинули знаряддя вбивства і пішли. Її знайшли в готельному номері поруч із трупом і з пістолетом, з якого було скоєно вбивство «Фантастична історія!» – кинув Санфорд «Ви що, шантажуєте мене, Коламбія?» «Хіба я, бодай одне слово, сказав про гроші?» «Даремно ви найняли мене, Сенфорде. Я дуже ретельно збираю інформацію» «Мені відомо, що ви банкрут і що ви розтратили частину спадщини Масіні. Спадкоємців ви казочкою про те, що ніяк не можете знайти Сівена Масіні. Ви сподівалися, що смерть дядька вирішить ваші фінансові проблеми. На жаль, один зі спадкоємців знайшов Сівена. Вам довелося йому написати». Він повернувся на літаку, який розбився. Напевно, ви в будь-якому разі збиралися його вбити. Адже для вас найголовніше відкласти оголошення заповіту в суді і виплати грошей. Таємниче зникнення Стівена з лікарні було вам на руку. Але це був тимчасовий перепочинок. Вам все одно потрібно було знайти його і за будь-яку ціну заткнути йому рота». «Для цього ви найняли мене!» «Коламбія, ви верзете цілковиту нісенітницю. Я найняв вас, аби знайти зниклого спадкоємця. У цьому немає нічого протизаконного. Ви знайшли Сівена, але його вбили. Мене це абсолютно не стосується». Його смерть іще більше затягне оголошення заповіту. Ви, напевне, зараз, вдень і вночі молите Бога, аби він скоріше забрав до себе вашого дядька. Але, Сенфорде, вся справа в тому, що я не знайшов Стівена Масіні. Мені набридло слухати вашу маячню. Відвезіть мене, Стівен Масіні загинув в авіакатастрофі, обірвав я його. Одним із трьох щасливчиків, які змогли лишитися живими, був Філ Велс. Саме його ви вбили. Побачивши довкола себе димлячі останки, він витягнув гаманецю найближчого трупа і підкинув йому свою запальничку, таким чином перетворившись на Стівена Масіні. Потім він зателефонував дружині і поїхав із нею з лікарні. Хід його домов був зрозумілий. Місіс Уелс мала отримати гарну страхову виплату. Окрім того, вона мала подати до суду на авіакомпанію і, звісно ж, виграти справу. Розбагатівши, вони збиралися виїхати куди-небудь за кордон. Пожежа була такою сильною, що про жодне стовідсоткове опізнання трупів говорити не доводиться. Філу дуже хотілося забрати у вас 18 тисяч, але це було дуже ризиковано, адже він не знав, як саме виглядає справжній Масіні, і дуже, дуже боявся, що родичі його швидко розкусять. Сенфорде, ви, як і усі профани, наробили купу помилок. Я вже не кажу про те, що на магнітофонній плівці є алібі місіс Уеллс, але ви були єдиною людиною, крім неї, хто знав, де ховається Уелс Масіні. Після мого дзвінка ви поїхали у Девенпорт і дізналися від портьє, що Масіні з'їжджає. Ви прослідкували за ним до іншого готеля. Увійшовши в номер, він одразу ж зателефонував дружині. Ви в цей час стояли у коридорі біля його дверей і все чули. Зрозумівши, що скоро сюди приїде місіс Уелс, ви вирішили скористатися нагодою вбити спадкоємця і звалити все на неї. Обличчя Вільяма Сенфорда заблищало від поту. Нарешті він вихопив свій короткоствольний револьвер. Все одно не розумію, чого ви добиваєтеся, Коламбія!» – сказав він із погрозою. «Ви не лишаєте мені виходу! Доведеться вас вбити!» До мого боку, боляче, притислося дуло револьвера, але мене охопило дивне полегшення. Нарешті, нарешті він дістав зброю і тим самим зізнався у вбивстві. «Мої руки лежать на кермі», – сказав я, – «тому не поспішайте натискати на гачок. Перш ніж зробити це, Санфорде». «Зазирніть у бардачок! Усе, що ви зараз сказали, чули копи! Відкрийте бардачок, Санфорда. Він відкрив його і побачив передавач. «Радіус 600 метрів», – повідомив я, обережно тримаючи руки на кермі. Несподівано дорогу освітили потужні фари. Ми «Ви оточені, Санфорде!» Сан Голосно крикнув капітан, який стояв поруч із Аллом Петерсом. Кидайте зброю і, і виходьте, виходьте з машини. З кущів обабіч вийшли двоє поліцейських у формі з гвинтівками в руках. Виходьте з машини, Коламбія, адвокат щосили тицнув мені револьвер в бік. Я використаю вас як щит. Замість того, аби підкоритися. Я вхопив його за руку, в якій він тримав револьвер. Поки ми боролися, поліцейські підбігли до машини. Коли вони прочинили двері, Сенфорд вистрілив. Я відчув сильний удар, і мене затошнило. Я щосили зараз борюся із нудотою. Слава Богу, що я здогадався надягти куленепробивний жилет. Але на біду... У мене завжди був дуже дуже слабкий шлунок ед Лейсі. Вбити спадкоємця. Читав Руслан Олексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте відео і напишіть декілька коментарів.